«Я мовчу», – сказав Кий. І тільки тепер пильно подивився на откровицю. Їхні погляди схрестилися. Схрестилися ненадовго, на коротку хвилину. Та їм обом здалося раптом, що ця хвилина тривала довго-довго, цілу вічність. Така вона була несподівано тривожно і радісна, хвилюючи бентежна і щаслива. На цю коротку мить для них раптом зникло все, що їх оточувало. І поранений князь-отець, і знеможена княгиня-мати, і брат, і полонений гун, і кинуті на призволяще коні, і весь білий світ. Один світовид своїм золотим ликом заглядав з голубого неба в їхні молоді серця і, мов би, кликав, манив до себе у незнані, незвідані далі. Якась незвичайна дівчина, подумалося Києві, змучена важкою небезпечною дорогою, нажахана переслідуванням смертельних ворогів і з засмаглими, пошерхлими, потрісканими на пекучому сонці і степовому вітрі обличчям, губами, руками, у розідраному, закриваленому Батьківською кров'ю одязі. І все ж така несподівано гарна. Очі, як чисті плеса росі, Коли в них відбивається бездонна голубінь небес. Коси, густі та буйні, Кольору стиглої пшениці. А станом, гнучка, струнка, Як молода барізка, чи є така серед наших полянок? Тим часом Цвітанка думала майже те саме. Ось мій рятівник, якби не він з братами, отеці, буревої, досі лежали б мертві на дні цього чужого яру, а мене з мамою гунни тягнули б у страшну осоружну неволю. Який він сильний, мужній і гарний, який ніжний ласкави в нього погляд. О, безсмертні боги, покарайте мене за те, що я замість того, щоб думати про умираючого отця, загиблих обоєв братів і родовичів, про нещасну матір. Думаю зараз про цього чужого красеню воя. Вони не перекинулися між собою жодним словом. Та німа мова поглядів сказала їм більше, ніж всі слова на світі. Вони обоє розуміли, що відтепер не буде для них спокою, не буде щастя радості, якщо не матимуть змогу заглядати одне одному у вічі, голубити одне одного ласкавим, закоханим поглядом. Почервонівши, цвітанка відвела погляд у бік, а Кей сказав не будемо баритись. Треба якнайшвидше добратись до нас, нарось. Там волхви замовлять пораненому кров, покладуть на рани свою чудодійну мазь, перев'яжуть. І, може, боги допоможуть князеві одужати. останнє також річ попередити наші полянські роди про небезпеку. Якщо гунни подужали уличів, то захотять напасти і на інші племена. вовк вовку, кошару, всіх ягнят виносить і звернувся до братів «Допоможіть, братове, підняти князя!» Вони знесли Добромира вниз і поки молодші брати влаштовували його у цубкій міцно прив'язаній поміж сідел попоні кий підійшов до полоненого гунна і розв'язав йому ноги той з підлоба на ноєнока чорними як вуглини очима поволі підвівся «Як тебе звати?» – спитав Кий. Гун мовчав. Кий ткнув себе у груди пальцем. «Я Кий?» «Кий, а ти?» Гун, здається, зрозумів, чого хоче від нього цей рудоволосий велетень слов'янин. І коротко крякнув, ніби ворон. «Крек!» «Крек?» О, ти добре, що ти почав розуміти мене, сказав Кий, зраділо. Тоді, може, я відповіси, що задумав Каган Ернак?